Hanni und Nanni wittern eine Tragödie. – Guten Morgen, Frau Theobald. – Guten Morgen. – Ah, die Sullivan-Zwillinge. – Sie wollten uns sprechen? – So ist es. Kommt rein und setzt euch. Mhm. Das ist nett, dass ihr euch vor dem Unterricht noch die Zeit genommen habt, mich aufzusuchen. Darum mache ich es auch kurz. Hört zu. Ihr bekommt morgen eine neue Klassenkameradin. Oh. Ihr Name ist Teruyo Ikeda. Das hört sich chinesisch an. Dich daneben ist auch vorbei, Hanni. Oh, oh. Teruyo stammt aus Japan. Hm. Sie lebt zwar erst seit einem Jahr in unserem Land, doch dafür beherrscht sie die deutsche Sprache schon recht gut. Ja, aber... Ich wollte mich ja kurz fassen, also hör zu, Hani und Nani. Teruyo wird nur vorübergehend in Lindenhof bleiben, bis ihre Eltern einige Schwierigkeiten gelöst haben. Schwierigkeiten? Das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtiger ist zurzeit Folgendes. In Japan herrschen in vielen Dingen andere Sitten als bei uns. Mhm. Es sollte sich Teruyo etwas, naja, seltsam oder mhm. ungewöhnlich verhalten... Seid ein wenig nachsichtig mit ihr. <lacht> Verstanden, Klar. Frau Theobald. Äh, bei Teruyo handelt es sich um eine zarte und äußerst sensible Persönlichkeit, Zwillinge. Ich weiß, dass ihr zurzeit keine Klassensprecherin seid. Dennoch bitte ich euch aus tiefstem Herzen, euch ein wenig um teruyo zu kümmern und sie unter eure Fittiche zu nehmen. Klar, das ist doch selbstverständlich. Ja. <lacht> Diese Antwort habe ich erwartet, Hanni und Nanni und deshalb halte ich es auch für das Beste, sie in eurem Zimmer einzuquartieren. Mhm. Ich habe den Hausmeister bereits damit beauftragt, ein zusätzliches Bett aufzustellen. In dem Turmzimmer ist genügend Platz, sodass ihr gewiss nicht übereinander stolpern werdet. <lacht> so, ihr beiden, das wäre vorerst alles. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass ihr mich jederzeit aufsuchen könnt. Wenn es zu Problemen kommen sollte. Das wollen wir gar nicht erst in Betracht ziehen. Ja, danke. Ihr habt die richtige Einstellung, das gefällt mir. Aber nun beeilt euch, sonst kommt ihr meinetwegen noch zu spät zum Unterricht. Alles klar. Komm, Hanni. Mhm. Ach, äh, Zwillinge. Ja, Frau Theobald? Ich, äh ach nichts. Danke. <lacht> Also eins steht schon mal fest, Mani. Ich bin schon jetzt zum Platzen gespannt, was uns da morgen ins Haus schneit. Schnein? Wir haben Frühlingsschwesterchen. Fragen wir uns daher vielmehr, was uns mit der neuen an Unerwartetem blühen wird. <lacht> Na gut. Ich bin Ja, Auf die Plätze! Die Adams kommt! Ja, oh. mhm. Ach, Psst. Psst. Guten Morgen, Mädchen! Guten Morgen. Morgen! Als Frau Adams am nächsten Morgen das Klassenzimmer betrat, folgte ihr ein junges Mädchen. Hier und dort begannen einige der Schülerinnen natürlich sofort zu tuscheln. Wie immer, wenn eine neue ins Spiel kam. Doch dann ergriff die Lehrerin das Wort. Dürfte ich eure Aufmerksamkeit, wenn auch nur für einen kurzen Moment, in Anspruch nehmen? Dies ist Teruyo. Teruyo Ikeda. Hallo, guten Tag. Ja, ich, ich bin Teruyo. Will ihr uns jetzt verurten oder weshalb verbeugt sie sich vor uns? Teruyo stammt aus Japan. Genauer gesagt aus Osaka. Und dafür, dass Sie und Ihre Familie erst vor einem Jahr nach Deutschland übergesiedelt sind, beherrscht Teroyo unsere Sprache bereits ausgezeichnet. Oh, bitte übertreibt Sie nicht, Frau Adams. Du brauchst dein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, mein Kind. Allerdings werde ich mir ein endgültiges Urteil über dich erst erlauben können, nachdem ich auch deine schriftlichen Kenntnisse einer näheren Prüfung unterzogen habe. Und dazu wird mir hoffentlich noch die Zeit bleiben. Denn eines Mädchen darf ich euch nicht vorenthalten. Teruyo ist nur für eine kurze Zeit auf Lindenhof zu Gast. Ihre Eltern haben in dieser Stadt einige geschäftliche Formalitäten zu klären. Und solange diese andauern, wird Teruyo bei uns bleiben. Laut Aussage Ihrer Eltern kann es sich dabei um drei Tage handeln, vielleicht aber auch um fünf Wochen. Mhm. Die Zukunft steht also wie immer nur in den Sternen. Du sagst es, Jenny. Ja, Ellie, Wenn Sie nichts dagegen haben, Frau Adams, kann Teruyo gerne neben mir sitzen. Genau das wollte ich vorschlagen. Komm zu mir, Teruyo. Oh, es ist mir eine Ehre, bei Ihnen am Fenster sitzen zu dürfen. Ach, natürlich. Aber wir können ruhig du zueinander sagen. Oh, Verzeihung. Ich wollte, ich wollte dich nicht beleidigen. Oh, ich, ich wollte nur <lacht> Setz dich einfach zu mir. Oh, das ist sehr aufmerksam. Oh Honey, diese Toro gefällt mir. mir ich auch. weiß zwar nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass sie in Lindenhof für eine frische Brise sorgen wird. Und die können wir bei diesen eingestaugten Unterrichten wirklich gut gebrauchen. Können wir nun endlich anfangen? Nach dem Mittagessen geleiteten die Zwillinge Teruyu ins Turmzimmer, um ihr die Schlafunterkunft zu zeigen. So. Und hier ist unser Reich. Wir hoffen, dass es dir gefällt. Oh, wie romantisch! Ein echtes Turnzimmer. Ja, es wird mir ein Ehre sein hier mit in. <lacht> Ich, äh, ich meine natürlich, hier mit euch übernachten zu dürfen. Das Du werden wir dir schon gehörig einhämmern, Teruyu. Und das wird uns eine große Ehre sein. <lacht> genau. Pack dein Koffer erstmal aufs Bett. Auspacken kannst du ja immer noch später. Und dann lass uns gleich in den Gemeinschaftsraum gehen. Die anderen Mädchen, also damit meine ich unsere engere Clique, die können es nämlich kaum erwarten, dich näher kennenzulernen. Das hält sich alles gut an. Aber welches der vier Betten ist meines? Dort vor dem Fenster stehen Hannis und mein Bett. Und äh, das neben der Standuhr, das ist deins. Ach. Aber keine Sorge, die Uhr ist schon lange nicht mehr funktionstüchtig. Du musst also nicht befürchten, dass das Pendel dich die ganze Nacht wach hält. Ach, wenn ich die Augen schließe, schaffe ich es nicht, von zehn rückwärts zu zählen. Bevor ich bei Null ankomme, bin ich längst eingeschlafen. <lacht> Darum wird auch das Pendel einer alten Standuhr nichts ändern. <lacht> Gut zu wissen! Und wer hat die Ehre, in dem vierten Bett zu schlafen? Tada! Diese große Ehre wird mir zuteil! Anja! Schön, dass du gerade kommst! Hallo, Damit Hallo, ist Teruio. unsere Zimmerbelegschaft komplett. Ich habe gerade noch mitbekommen, was du über deine Schlafgewohnheiten geäußert hast, Teruio. Mhm. Schön, dass du so fest ratzen kannst, denn wenn ich nachts mal auf Toilette muss, mache ich mit meinen blöden Krücken manchmal so einen Lärm, dass im Prinzip das ganze Haus davon aufwachen müsste. Wir haben aber alle einen gesunden Schlaf. Mit Ausnahme unserer Mademoiselle Fürchterlich. <lacht> Die hört jede Äbse zu Boden fallen. Mademoiselle <lacht> Fürchterlich? Mhm. Wer ist das? Unsere Französischlehrerin. Natürlich heißt sie nicht wirklich so. Aber wir haben ihr diesen Spitznamen verpasst, weil Fürchterlich ihr Lieblingswort ist. Sie verwendet mhm. es in jeder nur erdenklichen Situation. Das ist komisch. Mhm. Findest du? Wenn man nämlich <lacht> nicht aufpasst, kann man sich auf diese Art und Weise in Lindenhof ganz schnell so einen Spitznamen Mhm. Ja, und den wird man dann für den Rest seines Lebens nie mehr los. Oh, das ist wiederum nicht sehr komisch. <lacht> ich kenne auch eine Person, die ganz kurz davor ist, solch einen Spitznamen verpasst zu kriegen. Mhm. Ach ja? Mhm. Es wird mir eine Ehre sein... Mhm. Zu er <lacht> <lacht> hey, ihr meint doch nicht etwa! Oh, <lacht> und es wird uns mhm. eine Ehre sein, dir deine unnötigen Ehrerbietungen abzugewöhnen. Mhm. Wirklich, Teruio. Hier in Lindenhof musst du niemandem Ehre erweisen. Allenfalls unserer Direktorin. Und selbst die würde keinen großen Wert darauf legen, so behandelt hm. zu werden. Das sehe ich genauso. Und ich denke, Teruyo hat es auch begriffen, Hani. Na, dann ist ja alles klar. Wollen wir jetzt runter in den Gemeinschaftsraum? Die anderen Mädchen haben mich nämlich geschickt, euch zu holen. Mhm. Die sind schon total gespannt auf dich. Es wird mir eine Ehe... Ich wollte sagen, dann lass uns gehen. Na siehst du, es klappt. Okay. Im Gemeinschaftsraum bildete sich um Teroyo rasch eine große Traube. Der exotischen Mitschülerin schien die Tatsache, im Mittelpunkt zu stehen, ein wenig unangenehm zu sein. Dennoch lächelte sie zuvorkommend und stellte sich geduldig all den Fragen, die die Mädchen auf sie niederprasseln ließen. Hoffentlich Kannst du eigentlich auch mit Messer und Gabel essen, Tioio? Oder nur mit Stäbchen? Doch, doch, doch. Ein bisschen schon. Ich lebe ja schon seit einem Jahr in Deutschland. Aber ehrlich gesagt, Mir fällt leicht, mit Stäbchen zu essen. Ja. Essen mit Stäbchen, das musst du uns unbedingt beibringen. Ja. ja, das ist ja toll. Und stimmt es eigentlich, dass die Japaner das R und L nicht auseinanderhalten können? Das stimmt. Aber noch schwieriger für uns ist das W auszusprechen. Stattdessen können wir nur W sagen. Oh, dann sag doch mal Weltwettbewerb. Oh, <lacht>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 Alle anderen Themen sind für sie böhmische Dörfer. Danke für die Blumen, Honey. Zu deiner Information, Ellie. Die japanische Schrift besteht aus Tausenden von verschiedenen Zeichen, mhm. woran gemessen unsere 26 Buchstaben eine Lappalie sind. Puh. Das ist mir zu hoch! <lacht> <lacht> was hast du eigentlich für Hobbys, der Ah, ich lese sehr viel und spiele leidenschaftlich gerne Flöte. Ach, das wird Frau Adams begeistern! Sie unterrichtet uns nämlich auch in Musik. Mhm. Ähm, um welche Art Flöte handelt es sich denn? Ich spiele auf eine Silberflöte. Mhm. Oh, was ist das denn? Davon habe ich ja noch nie gehört. <lacht> ja. Eigentlich ist eine Blockflöte. Mhm. Sie hat einen sehr schönen Silberklang und mhm. besteht, wie der Name schon sagt, aus echtem Silber. Oh. Oh. Und das habe ich aus England. Das klingt ja aufregend. Hast du die Flöte auch in deinem Gepäck? Ich würde wahnsinnig gerne darauf etwas hören. Mhm. Das ist leider nicht möglich. Oh, schade. Wieso denn nicht? Na ja, meine Eltern müssen so schnell unsere Koffer backen, dass ich nur das nötigste mitnehmen konnte. Tja, ist halt Pech. Wir werden trotzdem unseren Spaß haben. Ja, das glaube ich auch, Hanne. <lacht> ich bin zwar Nanny, aber den Dreh uns nicht zu verwechseln, wirst du schnell heraushaben, Terujo. Meine Zwillingsschwester hat nämlich ein paar Sommersprossen mehr auf ihrer Nasenspitze als ich. Genau. <lacht> Und sie ist auch etwas vorlauter als Nanny. Hey, aber das wirst du mit Sicherheit auch schnell herausfinden, Terujo. Mhm. Das war übrigens die Tourkutsche für die böhmischen Dörfer, du bist. Pa. Apropos herausfinden, Frau Theoba sagt mir, dass ihr mir hier in der Schule alles zeigen würdet. Mhm. Mach es euch etwas aus, wenn wir... Vielleicht gleich. Es wird uns eine große Ehre sein. Äh, ich wollte sagen. Die einfache Antwort lautet, kein Problem. Genau. No. Vielen Dank. Das ist sehr oh. freundlich von Ihnen. Schon <lacht> klar. <lacht> Gut, dann lasst uns aufbrechen. Aber haltet euch ran, Zwillinge. Mhm. Sonst lassen wir euch vom Kakao und Kuchen nichts mehr übrig. Unterstelle oh. ich, Jenny. Kommt ruhig, auf geht's. <lacht> In der nächsten Stunde ließ sich Teruyo von den Zwillingen auf dem gesamten Internatsgelände herumführen. Sie wollte alles sehen. Die Zimmer der Mädchen, die Turnhalle, die Aula, die Küche, das Lehrerzimmer, den Sportplatz und den Stall, in dem die beiden Pferde Max und Sternchen untergebracht waren. Am Ende der Führung zeigten Hanni und Nanni Teruyo auch noch den Heizungskeller. Bekommt. Und wenn wir uns jetzt noch ranhalten, dann werden wir es auch noch pünktlich zu Kuchen und Kakao schaffen. Oh, es ist schon schon spät. Mhm. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit verstrichen ist. Ich, ich habe noch einen ganz wichtigen Termin. Ah, wovon sprichst denn du Ach, ich bin um vier mit meinen Eltern in der Stadt verabredet. Sie wollen noch etwas Wichtiges mit mir besprechen. Oh, oh, da musst du dich aber ranhalten. Da bleibt dir gerade noch eine Viertelstunde. Sollen ja. wir dich dorthin begleiten? Das wird nicht nötig sein, aber danke für das Angebot. Doch, was mir meine Eltern zu sagen haben, hm. geht nur meine Familie etwas an. Ah, oh, das klingt ja spannend. Habt ihr denn Ärger? Nein, nicht wirklich. Hm. Ihr braucht euch kein Sorgen zu machen. Dann ist es ja gut. Doch wann immer etwas sein sollte, Teruyo, kannst du dich jederzeit an uns wenden. Wir halten dicht. Mhm. Ja, das ist lieb von euch. Aber ich muss jetzt aufbrechen, sonst komme ich noch zu spät. Mhm. Ja, das Gleiche gilt auch für uns. Also raus aus diesem finsteren Keller. Die Letzte macht das Licht aus. Genau. <lacht> Tschüss. Als Hanni und Nanni am nächsten Morgen erwachten, war Anja bereits aufgestanden und hatte den Waschraum aufgesucht. Terujo hingegen schien das Rasseln des Weckers nicht im geringsten registriert zu haben. Kuschelig eingerollt in ihre Bettdecke hielt sie den Schlaf der Gerechten, während sich die Zwillinge aus ihren Betten quälten und sich ebenfalls in den Waschraum begaben. Du bist ja schon wieder die Ersten. Mhm. So ist es. Obwohl ich eigentlich todmüde sein müsste. Aber unsere neue Zimmergenossin hat mich um viele Stunden Schlaf gebracht. Teruyu, wieso das denn? Schlaft sie etwas? <lacht> Von wegen. Ausgerissen ist sie und das mitten Aha. in der Nacht. Ausgeböckst Teruyu? Mitten mhm. in der Nacht, bist du dir oh, wow. sicher? Hast du das vielleicht nur geträumt? <lacht> Unsinn, Hani. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Also, das muss ich <lacht> mir erklären, Anja. Mhm. Ihr beiden seid ja vergangene Nacht ziemlich schnell eingeratzt. Und mhm. eigentlich hatte ja auch Teruyo gestern behauptet, dass sie, sobald sie ihre Augen geschlossen hätte, mhm. kaum von 10 bis 0 rückwärts zählen könnte, bis mhm. sie ins Land der Träume ja. geglitten sei. Ja, das ist richtig. Weiter konnte ich eh nicht so recht glauben und habe Teruyo beobachtet, nachdem sie ihre Augen geschlossen hatte. Und wartete ab. Ja, eine Zwischenfrage hätte ich dabei, Anja. Ja. Wie konntest du in dem dunklen Zimmer erkennen, wann Teruyo ihre Augen geschlossen hatte? Letzte Nacht war Vollmondnani und der so. schien so hell in unser Turmzimmer, dass ich mühelos noch ein Buch hätte lesen können. Stattdessen aber hast du Teruyo beobachtet. Mhm. So ist es. Sie schien mir nämlich ganz und gar nicht müde zu sein, sondern auf irgendetwas zu warten. Mhm. Denn mehrmals kontrollierte sie das Ziffernblatt ihrer Armbanduhr. Also, dann stellte ich mich schlafend ja. und begann leise zu schnarchen. Dann, <lacht> wie ich es vermutet hatte, verließ Teruyu plötzlich ihr Bett und schlüpfte leise in ihre Klamotten. Dann griff sie sich noch ihre Sommerjacke und schlich aus unserem Zimmer. Das ist allerdings merkwürdig. Und dann? Ich habe erst einmal abgewartet. Doch daraus wurden mindestens zwei Stunden. <lacht> erst dann ist Teruyo zurückgekommen und hat sich in ihr Bett gelegt. Und? Hast du sie zur Rede gestellt? Irgendwie wollte ich sie nicht in Verlegenheit bringen. Und ehrlich gesagt, habe ich mich das auch nicht getraut. Du hättest uns sofort wecken und darüber informieren sollen. Ich ja, weiß, Hanni, aber jetzt wisst ihr es Ja. <lacht> Ach! Und noch eins, hm? Ich habe eine Weile noch wachgelegen, mhm. als Teruyo eingeschlafen war. Sie besitzt dieses Talent, im Schlaf vor sich hinzubrabbeln. Ach! Ja, es war beinahe schon ein bisschen unheimlich, was sie da von sich gab. Ich werde dich beschützen, wir müssen zusammenhalten, irgendwie so japanisch und deutsch durcheinander. Und dann meinte ich auch kurz das Wort Polizei verstanden zu haben, aber oh. da bin ich mir nicht so ganz sicher. Mhm. Auf jeden Fall bekam ich eine Gänsehaut und konnte lange Zeit nicht einschlafen. Vielleicht hat sie einfach nur schlecht geträumt. Ja, möglich, aber ich weiß nicht. Was werdet ihr jetzt tun? Darüber müssen wir erst nachdenken. Auf jeden Fall ist die Sache mir als merkwürdig. Ja. Nach reiflicher Überlegung beschlossen Hanni und Nani, Terujo über ihren nächtlichen Ausflug zu befragen. Zu diesem Zweck suchten die beiden nach dem Mittagessen das Turmzimmer auf, da Terujo angekündigt hatte, sich nach dem Mahl eine Runde aufs Ohr zu legen. Doch die Zwillinge erlebten eine Überraschung. So, Hanni, jetzt bin ich mal gespannt, was uns Teruyo für eine Erklärung gefordert. Mhm. Teruyo, wir... Äh, hey! Wo bist du? Tja, ich habe schon geahnt. Sie ist nicht da. Aber das verstehe ich nicht. Was für einen Grund sollte sie denn haben, uns zu beschwindeln und einfach abzuhauen? Eben, das gilt es herauszufinden. Ja, und wie wollen wir vorgehen? Wir werden uns auf die Suche nach ihr machen. Oder hast du eine bessere Idee? hm Im Moment auch nicht. Na, dann los. Mhm. Bei ihrer Suche nach Terujo durchkämmten die Zwillinge das gesamte Gelände der Lindenhofschule. Doch das Ergebnis war gleich null. Auch eine Befragung ihrer Mitschülerinnen brachte nicht den geringsten Erfolg. Niemand hatte Terujo nach dem Mittagessen mehr zu Gesicht bekommen. Wo aber war sie geblieben? Langsam beschleicht mich ein unheimliches Gefühl, Nanni. Wir werden wohl nicht darum herumkommen, Frau Theobald informieren zu müssen. Und was ist, wenn Tirolio nach dem Mittagessen einfach nur in die Stadt gegangen ist, um sich nochmal mit ihren Eltern zu treffen oder so? Verboten ist das schließlich nicht. Ja, das könnte schon sein, aber weshalb sollte sie uns dann den Bären aufbinden? Sie gönne sich ein kleines Nickerchen. Tja. Nein, Nanni, irgendetwas stimmt da nicht. Ich spüre das in meinem kleinen Zeh. Tja. Da, brat mir doch einer einen Storch. Nani, guck mal, wer dort hinten hereingeschlichen kommt. Terujo! Wo kommst du denn her? Wir haben dich die ganze Zeit gesucht. Äh, hallo, einen schönen guten Tag. Also sag mal, findest du das etwa komisch? Worum geht es bitte? Na hör mal, den ganzen Nachmittag suchen wir dich wie die Blöden, machen uns die größten Sorgen um dich. Und dann tauchst du hier so plötzlich auf und wünschst uns einen schönen guten Tag. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Dann bitte ich vielmals um Entschuldigung. Ach, Tadoujo, so geht das einfach nicht. Du hattest uns doch erzählt, dich nach dem Mittagessen etwas hinlegen zu wollen. Und da wir aber etwas mit dir besprechen wollten, haben wir dich in unserem Zimmer gesucht und, und dich dort aber nicht angetroffen. Ist es da nicht völlig normal, dass wir uns, dass wir uns... Aber, aber was wollt ihr denn mit mir besprechen? Ach, das müssen wir ja nicht unbedingt hier auf dem Flur machen. Gehen wir doch in unser Zimmer. Teruyu, eigentlich geht es uns ja gar nichts an, aber möchtest du uns nicht trotzdem sagen, wohin du letzte Nacht gegangen bist? Ihr wisst davon, ich dachte, ich habe da geschlafen. Das haben wir auch. Dennoch hat jemand gesehen, wie du dich aus dem Zimmer geschlichen hast. Wer war das? Ach, Teruyu, ist denn das so wichtig? Die Tatsache als solches reicht doch, oder? Ich habe nichts Verbotens getan. Ehrlich, das muss ihr mir glauben. Ja, das hat doch auch niemand behauptet. Ach so schön. Ich will euch sagen. Aber meine Eltern dürfen keine Worte davon erfahren. Mhm. Das muss ihr mir versprechen. Auf Ehre und Gewissen. Du hast unser Wort. Ach so schön. Zu Hause hat es einen großen Krach gegeben. Denn ich habe mich mit meinen Eltern gestritten. Weshalb denn? Mein Vater besitzt eine Servietefabrik und für meine Eltern ist es nun seit vielen Jahren klar, dass ich einst Tage in dem Betrieb arbeiten soll. Und was ist nun vorgefallen? Ich meine, was hat den Streit ausgelöst? Ich habe doch von meinem Hobby erzählt, mhm. Silberflöte spielen. Ja. Und vor einigen Tagen habe ich meinen Eltern gesagt, dass ich nach der Schule nicht mehr in der Fabrik arbeiten möchte sondern Konzertflötistin werden möchte. Das ist doch ein wunderschöner Beruf. Das finde ich ja auch, wo ich doch meine Silberflöte so liebe, auch gerne übe und viel spiele. Aber mein Vater ist darauf sehr böse geworden und hat mir damit gedroht, mich zu enterben. Oh je. Haben dich deine Eltern aus diesem Grund hierher aufs Internat geschickt? Nein, das hat andere Gründe. Oh, schön. Weshalb aber hast du dich denn nun letzte Nacht für mehrere Stunden aus dem Zimmer geschlichen? Mein Vater hat mich strikt verboten, meine Silberflöte mit nach Linderhof zu nehmen. Daran habe ich mich aber nicht gehalten. Du, du hast die Flöte trotz des Verbots doch heimlich mitgenommen? Die Silberflöte? So ist es. Teruju, oh, du bist unverbesserlich. Dürfen wir uns die Flöte einmal ansehen? Oh. Gern, aber denk an das Versprechen, das ihr mir gegeben habt. Also schön. Kann ihr mir helfen, den Rucksack abzunehmen? Natürlich. Ja. Warte. Sie ist hier drin. Vorhin war ich im Park, um noch ein wenig zu medizieren. Im Park? Na, das ist kein Wunder, dass wir dich nicht gefunden haben. Hier, in dieser Schatulle. Da ist sie. Oh. Wow! Ist sie nicht schön? Sie ist mehr als das. Mhm. Und sie ist wirklich aus echtem Silber? Ja, aus Sterlingsilber, Hanni. Tehoyo, wäre es zu viel verlangt, wenn wir dich darum bitten würden, uns etwas darauf vorzuspielen? Ja, sehr gerne. Versprochen. Aber vielleicht, wenn es eventuell später ginge. Okay. Aber versprochen ist versprochen. Wir müssen uns bei dir entschuldigen. Es war nicht fair, dich so zu einer Aussage zu drängen. Aber versteh bitte, wir haben uns wirklich Sorgen um dich gemacht. Ist schon in Ordnung. Vielleicht hätte ich an eurer Stelle genauso reagiert. Du bist echt okay, Teruyo. Und was den Streit mit deinen Eltern betrifft… Damit muss ich allein klarkommen. Ach. Niemand kann mir dabei helfen. Unsinn, Teruyo. Es gibt für alles eine Lösung. Da bin ich mir nicht so sicher. Darf ich ein wenig allein sein, wenn es euch nichts ausmacht? Äh, Klar, Teruyo. Das verstehen wir sicher. Danke. Ich komm, Nani. Mhm. Nach dem Gespräch mit Terujo sahen sich die Zwillinge betroffen an. Sie fühlten sich in ihrer Haut nicht so ganz wohl, da sie Teruio so in die Mangel genommen hatten. Dennoch waren sie erleichtert, den Grund ihres Verschwindens erfahren zu haben. Benni war es, die frischen Wind in das Geschehen einbrachte. Als Hanni und Nanni kurze Zeit später den Gemeinschaftsraum aufsuchten, eilte sie euphorisch auf die Zwillinge zu. In ihrer Hand schwenkte sie eine Zeitung. Hey, Hanni und Nanni, wir, wir können die gerufen. Was gibt's? Hier, wisst ihr, was ich gerade in der heutigen Zeitung gelesen habe? Ist das wirst es garantiert gleich mit rein. So ist es. Hör Hör zu. Bereits vor 30 Jahren schenkte die japanische Gemeinde den Anwohnern unseres Städtchens Kirschbäume, die seitdem in unserem Stadtpark jeden Frühling farbenfroh erblühen. Hm. Die Schenkung war ein Dankeschön für die Gastfreundschaft. Die Kirschblüte ist ein wichtiges Symbol in der Kultur des Landes Japan und markiert für die Japaner den Beginn des Frühlings. Mhm. Sie steht für Aufbruch, Schönheit und Vergänglichkeit. Naja, das Dieses klingt ja alles schön und gut, ach, aber... Was warte ist doch mal ab! Der Hammer kommt doch erst noch! Na gut, also... Ach, wo war ich denn, Stinke? Warte mal... So, hier. Dieses Jahr, zum 30-jährigen Jubiläum, mhm. schenkt die japanische Gemeinde den Bürgern unserer Stadt Ein wundervolles Feuerwerk. Am 18. Mai werden sich Tausende in unserem Stadtpark um 22 Uhr versammeln um das 30-minütige Feuerwerk zu verfolgen. <lacht> wir würden uns freuen, auch Sie, verehrte Leser, zu diesem japanischen Jubelfest begrüßen zu dürfen. Na, was sagt ihr dazu? Ja, das hat schon was. Ja, da müssen wir natürlich hin. Die einzige Schwierigkeit besteht nur darin, Frau Theobald davon zu überzeugen, dass wir uns dieses Spektakel um keinen Preis der Welt entgehen lassen dürfen. Sie kann einfach nicht hm. Nein sagen. Schon gar nicht, wo wir doch jetzt eine japanische Gastschülerin unter uns haben. Teruyo? – Wo ist sie denn überhaupt? – Ähm, sie fühlte sich ein wenig erschöpft und wollte sich einen Moment hinlegen. Ähm. Also, sie ist irgendwie komisch. Ich kann nicht genau erklären, was mich an ihr stört, aber irgendetwas gefällt mir nicht. Mhm. Vielleicht liegt es an ihrer Frisur. – Du <lacht> nimmst mich wohl nie <lacht> ernst, was? – Du nimmst dich Jenny. Und in Ausnahmsweise muss ich Ellie mal zustimmen. Hm. Teruyo verhält sich schon recht eigenartig. Ständig scheint sie mit ihren Gedanken woanders zu sein und meinen Blicken weicht sie stets aus. Ich finde es nicht fair, so über unsere Gastschülerin zu sprechen. Dafür kennen wir sie erst viel zu kurz. Ja, aber hey, wir kommen vom Thema ab. Was ist denn jetzt mit dem Kirschblütenfest? Da müssen wir doch hin. Und die Direktorin darf nicht Nein sagen. Ein japanisches Kirschblütenfest mit Feuerwerk. Ach, wie romantisch. Also, das mit der Theobald müsst ihr in Angriff nehmen, Zwillinge. Mhm. Ich kann sie einfach keinen Wunsch abschlagen. Da wäre ich mir nicht so sicher, Anja. Also, ich glaube, Teruio würde das Herz aufgehen, wenn wir mit ihr dieses Fest besuchen würden. Ich bin mir ganz sicher. Schon allein ihretwegen sollten wir deshalb Frau Theobald um Erlaubnis fragen. Ja, ja. komm, Anja. Das musst du machen. Du ja, na ja. Also schön. Bei einer passenden Gelegenheit werden wir die Direktorin darum bitten, die Veranstaltung besuchen zu dürfen. Ach, ich möchte euch ja nicht unnötig unter Druck setzen, Zwillinge. Aber sollte euch entgangen sein, dass wir den 18. Mai bereits morgen haben? Ja, oh, oh. ja also wenn ihr die Theobald nicht gleich hm. aufsucht, werden wir morgen Abend in die Röhre schauen. Das gebe ich hm. euch schriftlich. Da muss ich Jenny zustimmen. Das sehe ich genauso. Kinder, Kinder, ihr könnt nerven. Ha, ihr tut ja beinahe so, als wäre ein Feuerwerk die langweiligste Sache der Welt. Unsinn, Elli. Aber du musst ja nicht die Kastanien aus dem Feuer holen, sondern wir. Ach, ihr wisst doch ganz genau, dass Frau Theobald Ausflüge dieser Art ganz und gar nicht gut heißt! Tut es doch im Namen von Tiojo-Zwillinge! Hm. Tja, also gut. Anni, bringen wir es hinter uns. Hm. Viel Glück! Wir drücken euch beide Daumen! Hanni und Nanni hatten das Büro der Direktorin fast erreicht, als sie plötzlich eine aufgeregte Stimme vernahmen. Die Zwillinge blieben abrupt stehen und spitzten gespannt die Ohren. Jemand kam dem Flur entlang gelaufen. Instinktiv wichen die beiden einen Schritt zurück und versteckten sich hinter einer breiten Marmorsäule. Das ist ja unsere Französisch-Lehrerin Mamsel. Still, Hanni. Frau Theopold! Frau Theobald! Hallo! Sind Sie da drin? Mademoiselle, was haben Sie? Sie sind ja ganz aufgeregt. Ich, ich muss Sie sprechen. Es ist dringend. Dann treten Sie doch ein. Danke. Merci bien. Oje, das hört sich aber gar nicht gut aus. Nichts sagen. Setzen Sie sich doch. Dafür. Ich bin viel zu aufgeregt. Eben, haben Sie es in die Nachrichten gebracht. Oh, mon dieu. Verehrte Kollegin, ich verstehe kein Wort. Was haben Sie vorhin in die Nachrichten gebracht? Die Eltern von den japanischen Mädchen waren eben in die Fernsehen. Ich habe sie wiedererkannt. Terujus Bruder wird schon seit vielen Tagen vermisst. Und nun sucht auch schon die Polizei nach ihm. Was sagen Sie dazu? Liebe Mademoiselle, ich bitte Sie, sich zu setzen, denn ich habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Ja, was denn? Also, ich weiß bereits seit Tagen darüber Bescheid, dass Terruius, älterer Bruder Jasso, von zu Hause ausgerissen ist. Oh. Es war vorher zwischen den Eltern und den beiden Geschwistern zu einem heftigen Streit gekommen. Ja, aber... Ich habe bisher auch den Kolleginnen nichts Genaueres gesagt, weil mich Teruyos Eltern eindringlich darum gebeten haben. Und auch jetzt möchte ich Sie bitten, diese Information für sich zu behalten. Natürlich. Teruyo hält sich auch an diese Abmachung und bewahrt den Mitschülerinnen gegenüber Stillschweigen. Aber... Weshalb ist die arme Kind denn überhaupt auf Lindenhof untergebracht? Naja, ihre Tante hat den Eltern telefonisch einen Tipp gegeben, dass es ja so in unsere Stadt verschlagen hat. Daraufhin haben die Eltern kurz entschlossen, ihren Wohnort verlassen und sind hierher gereist, um ihren Sohn zu suchen. Oh. Und sie konnten Teruyo natürlich nicht allein lassen. Deswegen haben sie sie mitgenommen und hier in Lindenhof untergebracht. Was für eine entsetzliche Tragedie. Offentlich finden die armen Eltern ihren armen Sohn recht schnell wieder. Die Suchaktion dauert schon einige Tage an, Mademoiselle. Und mit jedem weiteren Tag, der erfolglos verstreicht, wird die Hoffnung immer geringer, ihn zu finden. Mon Dieu, das ist fürchterlich. Die Morgen Vormittag um elf wollen Terruius Eltern herkommen, um ihrer Tochter noch einige Kleidungsstücke zu bringen. Vielleicht gibt es da Neuigkeiten, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht daran. Nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, no. das ist fürstellig. Komm, lass uns ich gehen, nein. Ich glaube, wir haben genug gehört. Hier können wir heute nichts mehr ausrichten. Ach, die arme ja. Zurückgekehrt in den Gemeinschaftsraum erzählten Hanni und Nanni ihren Freundinnen, dass Frau Theobald zu beschäftigt gewesen sei. Deshalb habe man ihr den Wunsch, das Kirschblütenfest besuchen zu dürfen, leider nicht vortragen können. Den Zwillingen waren die Hände gebunden. Sie mussten so tun, als ob sie nichts wüssten und dadurch den Unmut ihrer Kameradinnen in Kauf nehmen. Und auch Terujo ließ kein weiteres Wort verlauten. Am Abend lag sie schweigend auf ihrem Bett und starrte nachdenklich an die Decke. Die Stimmung konnte nicht schlimmer sein. In dieser Nacht hatten die Zwillinge einen unruhigen Schlaf. doch, aufgewacht. Hey, ihr beiden. Anja? Anja, was ist los? Weshalb wächst du uns? Wie spät ist es denn? Kurz nach zwei. Ihr hattet mir doch aufgetragen, euch Bescheid zu geben, falls Teruyo mal wieder auf Nachtwanderung geht. Das ist sie nun. Was? Seit wann ist sie weg? Na, etwa seit zwei Minuten. Dann haben wir eine reelle Chance. Komm, Nanny. Ich bin schon am Start! Was habt ihr beiden vor? Na, wir folgen Tiruyu! Und was versprecht ihr euch von dieser Tour? Mit etwas Glück ein nächtliches Silberflötenkonzert! <lacht> Auf diese Vorstellung bin ich gespannt! Ach, Mist, dass ich nicht mitkommen kann! Keine Sorge! Wir werden dir später ausführlich davon berichten! gegangen ist. Also auf dem Klo ist sie nicht. Dann lass uns runtergehen. Ne? Die Haustür ist verschlossen. Also ist sie nicht nach draußen gegangen. Wirklich ungestört. Mhm. Komm mit. Ha, wer ist das? Ah, Teruyo, was, was ist, ist denn hier los? Oh, bitte, bitte, verrate uns nicht. Ich, ich bin gleich wieder weg. Du bist Yasu, Teruyus Bruder, richtig? Mhm. Woher, woher wichst ihr das? Wir wissen es eben. Und wir dachten, du spielst hier unten auf deiner Flöte. Wir haben es dir wirklich geglaubt. Und stattdessen versteckst du hier also deinen Bruder, der von zu Hause ausgerissen ist. <lacht> Aber Tellu, habt doch nur... Ich wollte euch hier nicht belügen. Das müsst ihr mir glauben. Aber wenn ich euch die Wahrheit erzählt hätte, hätte ihr der Direktorin doch alles verraten. Wir verraten nie etwas. Apropos Wahrheit. Vielleicht möchtest du uns zur Abwechslung mal rein Wein einschenken? Rein Wein schenken? Ich verstehe nicht ganz. Schwester, sag Ihnen einfach die Wahrheit. Was? Dein Bruder hat recht, Teruyo. Ich bin übrigens Nanni. Und das ist meine Schwester Hanni. Haha, <lacht> das sieht man. Wir sind Teruyos Freundin. Dann kannst du alle erzählen, Schwester. Was denn? Na, wie es dazu gekommen ist, dass Yasu hier in diesem Keller sitzt? Ich hatte euch doch erzählt, dass ich Streit mit meinen Eltern hatte. Weil du statt in der Fabrik deines Vaters zu arbeiten, lieber Konzernflötistin werden wolltest. So ist es. Für Yasu gilt das genauso. Er spielt leidenschaftlich gerne Klavier. Ja. Doch als Jasu meine Eltern klar machte, dass er die Firma niemals übernehmen wolle, ist mein Vater sehr zornig geworden und wollte Jasu zum Teufel jagen. Ah, so war es. Und dann bin ich vom Zuhause ausgerissen. Hierher in dieser Stadt. Und woher wussten deine Eltern, wo sie dich zu suchen hatten? Ja. Ich war so dumm. Ich habe meiner Lieblingstante eine Postkarte geschrieben. Ich hätte mich denken können, das sind meine Eltern verständlich. So war es auch. Der Stempel auf der Postkarte hat verraten, in welche Stadt sie eingeworfen wurde. Und daraufhin sind eure Eltern mit Teruyo hierher gereist, um dich zu suchen. Verstehe. Aber wie habt ihr beide den Kontakt aufnehmen können? Ich meine, wie habt ihr zwei euch in dieser Stadt gefunden? Damit! Oh, jetzt oh. klingelt's. Ein Handy. Lass das bloß nicht, Frau Thirowald, sehen. Mobiltelefone sind auf Lindenhof strengstens verboten. Yasu ja, so hat auch ein Handy. Mhm. Gestern Nachmittag habe ich ihn angerufen und mich mit ihm verabredet. Und bei diesem Treffen kam euch die Idee, Yasu hier im Heizungskeller zu verstecken, richtig? Ja, ja, das stimmt. Ja. Verraten Sie uns jetzt? Also, ohne eure Einwilligung werden wir nichts dergleichen unternehmen. Aber die Sache muss natürlich geklärt werden. Und ähm, ich glaube, ich habe da auch schon so eine Idee. Ach ja? Mhm. Lass mal hören, Schwesterchen. Als Hanni und Nanni am nächsten Vormittag um Punkt 11 an die Tür des Direktionsbüros klopften, schlug ihnen das Herz bis zum Hals. Worauf hatten sie sich da nur eingelassen? Doch nun gab es kein Zurück mehr. Ja, bitte! Los, Nanni! Ähm, guten Tag, Frau Theobald! Hanni und Nanni! Es tut mir wirklich leid, aber augenblicklich habe ich überhaupt keine Zeit. Ja... Ihr seht doch, dass ich gerade Besuch habe. Und ein wichtiges deswegen Gespräch... Deswegen sind wir ja hier, Frau Theobald. Wir müssen dringend mit Ihnen und Terujus Eltern sprechen. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Bitte, Frau Theobald, es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Mhm. Na schön. Und dann kommt mal herein. Danke. Herr und Frau Ikeda... Darf ich Ihnen zwei Freundinnen Ihrer Tochter vorstellen? Das sind Hani und Nani Sullivan. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Äh, sehr erfreut. Nehmt bitte Platz. Danke. So, dann mal los, Zwillinge. Wir hören. Um es gleich vorweg zu sagen, wir wissen, wo sich Yasuo mhm. aufhält. Was? Und es geht ihm gut. Ach. Das kann doch nicht... Ist das euer Ernst? Voll und ganz... Und ihrem Sohn, aber auch ihrer Tochter, tut es unsagbar leid, dass alles so gekommen ist. Mhm. Die beiden plagt ein schrecklich schlechtes Gewissen. Aber wir wissen auch, weshalb ihr Sohn von zu Hause ausgerissen ist. Ja. Ihre beiden Kinder lieben sie. Doch sie lieben auch die Musik über alles. Und der Gedanke, keinen künstlerischen Beruf <lacht> ausüben zu dürfen, hat ihnen das Herz zerrissen. Also, Zwillinge, was redet ihr denn da? Lassen Sie die beiden nur, Frau Thürbald. Sprecht weiter. Also... Teruyu spielt leidenschaftlich gern Flöte. Und Yasu liebt das Klavier. Mhm. Er möchte Pianist werden. Ist es denn wirklich zwingend notwendig, dass die beiden ihre beruflichen Träume ganz begraben sollen? Zwillinge, jetzt schießt ihr über das Ziel hinaus. Ja, Entschuldigung. Nein, Frau Theobald. Ich glaube, wenn jemand über sein Ziel hinausgeschossen ist, dann bin ich es gewesen. Aber von dem Tag an, als Yasu von zu Hause fortgelaufen ist, hatte ich viel Zeit, über unsere beiden Kinder nachzudenken. Die Zeit hatte ich mir vorher nie genommen. Beide Kinder sind musikalisch sehr begabt. Es war nicht gerecht, so selbstsüchtig über die Zukunft von Yasu und Teruyu zu bestimmen. Ich sollte die beiden ihren Weg gehen lassen. Für eine Erkenntnis ist es nie zu spät, mein lieber Katsuaki. Diese Erkenntnis hätte mir schon viel früher kommen müssen. Terui und Yasu, ihr könnt reinkommen. B bitte? Yasu! Ah, Mutter! Ah, Yasu, gute Idee! Yasu, mein Sohn! Vater! Sag jetzt nichts, mein Sohn. Ich bin ja so froh, dass du da bist. Ah, Yasu! Ach, Yasu! Ich freue mich! Ich glaube, hier sind wir jetzt überflüssig. Ach, äh, Zwillinge! Ja, ja Frau, Frau Tierwald? Ich weiß zwar nicht, wie ihr beiden das wieder gedeichselt habt, aber ihr seid mir später noch eine Erklärung schuldig. Das mhm. wissen wir. Da wäre nur noch etwas. Ja? Würden Sie ausnahmsweise erlauben, dass unsere Klasse heute Abend das japanische Kirschblütenfeuerwerk im Stadtpark besuchen darf? Wie kommt ihr denn jetzt darauf? Naja, wir dachten, das wäre doch vielleicht passend. Bitte. Ach, das japanische Kirschblütenfest. Die Kirschblüte in Japan bedeutet Neuanfang, Schönheit und Kurzlebigkeit. Ja, das stimmt. So fühle ich jetzt in meinem Herzen. Ach, ich auch. Ach, Frau Theobald, ich würde mich freuen, wenn Sie den Mädchen erlauben, dabei sein zu dürfen. Naja, also Frau Theobald hatte zugestimmt und es hätte keinen schöneren Abschluss geben können, als diesen besinnlichen Tag unter dem frühlingshaften Feuerwerkshimmel ausklingen zu lassen. Die Stimmung war ausgelassen und glücklich. Konnte es da vielleicht noch eine Steigerung geben? Vielen Dank für dich. Aber ich möchte noch meine Versprechen einlösen. Hä? Was für ein Versprechen? Oh, wow, Du hast deine Flöte mitgebracht. Oh. Ja, dieses Lied ist nur euch gewidmet, Hani und Nani. Oh. Es ist mir eine Ehre, es euch vorspielen zu dürfen. Auch uns ist es eine große Ehre, Terujo. Beim Klang von Terujos Flötenspiel waren die Zwillinge so ergriffen, dass ihnen die Worte fehlten. Und das war wirklich noch niemals vorgekommen.